Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi Rabbil alemin Və salatu və selamu alə Məsək elənbiə və sələmədiyini, Seyyidə-i Muhammedin və sahbihi əcmaəyin, əmmə baş, Bu dina yardım etmək üçün, əməl etmək üçün, uşaqların tərbiyəsi varəsində, 30 adımdan 20-27-sə Aleykə bir sabr, e, səbirli olmaq, yəni tərbiyyə mövzusunda çalışan hər bir şəxs səbr ilə bəzənməlidir, yəni səbr əxlaqı ilə bəzənməlidir. Qadvarada sabr fil Qur'an əksərim intisəni nə mərua? Artıq Quranda səbr 90-dən artıq yerdə gəlmişdir. Mimmə yədül alə əhəmiyyətihi və əzəmi şənihi. Və bu da neyi bildirir? Onun əhəmiyyətini, mühümlüyünü və onun dərəcəsinin büyüklüyünü bildirir. Fələn tünələl əməni və təhəqqqü tümuhət dünət sabr, alə anayi tərbiyyət və meşəqiyət və bütün arzuların əldə olunması və istəkərin həyata keçməsi təbirsiz əldə olunmaz. Həmçində tərbiyyə yolunda da o tərbiyyənin məşəqqətlərinə, o yorğunluqlarına ə, təbir etmədikcə, orada olan arzulara çəkmək mümkün deyildir. Fəhvə tariqun tavirun təətərihi l-məsaibu vəl-mətəib Yəni, bu yol yəni, tərbiyyə yolu uzun yoldur. Yəni, uzun bir yoldur və bu yolda çətinliklər vardır, yorğunluqlar vardır. Faal alabai wal ummahat an yudaa fi a'yunihim an al muhimma shaqqatan la Buna görə də bu valideynlərə, atalara, analara vacibdir ki, yəni gözlərinin qarşısında bunu qoysunlar, yəni səbir məsələsini. Bilsinlər ki, bu mühim Və kətin məsələdir. Yəni, sadəcə, yemək və paltarla təmin etməkdən kifayət deyildir. Yəni, təlbiyyə yemək və paltarla təmin etməkdən ibarət deyildir. <təcə> Bəlkə, təaddə dəlikə fə aleyh mən yətəxəllu sabr. Yəni, artıq bunu da aşır. Həlavə şeylər var. Və ona görə onlara vacibdir ki, təbirlə bəzənmək və yəqtəsü bihi və yəcəlu şiaraqı tərbiyyət və səbri onlar bu mövzuda onlar özlərini şuar etməyirlər <gülüyor> təhum musəbunə fi dəlikə mətəmə sahabətun niyyətun salihə və nə onlarla yanaşı salih niyyət olarsa niyyətləri, yəni bu işləri gördüyü zaman həm səbri edər səbri etməklə yanaşı niyyətləri salih olarsa buna görə sağ qazanırlar Yəni eziyət, boş yürü gitməyir. Amel misallardan, Sabrə Qad, e, Qadima Uruva ibn-i Zübəyl və məhvə ibn-i Muhammed iləl-Vəlid ibn-i Abdülmelik ibn-i Zübəyl yani oğlu birlişte, ibn -i -i Muhammed ile birliklə Vəlid ibn-i yanına gəlir Və kəni Muhammed ibn-i min əhsənin nəsi vəcihen Və oğlu Muhammed də insanlar içərisində gözəl üzü, olan, yəni üzü gözəl olan kimsələrdən idi. Və dəxələ yevmən əl-valid fi siyəbin vəşin. Və ləhu qədiyətən, fələ yadırıq uyyədihim. Və bir gün validin yanına, validin də Abdülməlikin yanına e, rəngli paltarda daxil olur və o da xəlifədir və deyir ki, hər kə nə təkun fityanu qureyş fa'anehu. Tək qureyşin dil evladları belə olmalıdır. Gözəl formada, gözəl şəkildə. Və ona göz vurur Gözü ona dəyir. Fa'raja min indih mutawassanan. Fa waqa fi ustubn adawab. Fa lam tadli adawab oradan çıxdığı zaman, Məhəmməd oradan çıxdığı zaman Yani özünden gettiği halda. Yani elbuki özünde yok. Kuşunu itirip. Ve heyvanlar saklanan yere düşür. Ve heyvanlar da onu o kadar ayaklarıyla taftlayırlar ki sonunda ölür. Sümme innel ekilete ve qa'at fi racili urva. Fi ricli urva. Ve sonra da atasını yani urvanın yani evladı ölür. Urvanın həmçində ayağına ayağı gangrena verir. Taba'a fe ileh valid al-atibba. Feqalu in lam taqta'ha tarat ila baqil al-jasadi fatahlak. Fe onun üçün hakimlər göndərir. Həkimlər de deyirlər ki, əgər də ayağını kəsməsən, bütün bədəninə yayılacaq və həlak olacaqsan. Fa azma ala qat'ha fanaşuruha bil Artıq kəsmək üçün qərar verir və onun ayağını mişarla kəsirlər. Fə lamma taral Ayağı kəsildiyi zaman, ayağını mişarla kəstikləri zaman mişar ana ayağın olan ayağın e, böyük simyinə toxunur və bu zaman başını e, bir anlığa yastığa qoyur və özündən gedir. Sonra aşaq və araq itəhdərü ala vati və hu yahlil və yukabbir. biraz sonra oyanır, ayılır və üzündən tər və o bu halda la ilaha illallah, Allahu ekber kəlmələrini söylürdü. <gülüyor> Fa aqadha və ja'ala yuqabbilaha fi yadihi, fi yadin yedihi, sonra qald. ayağını götürür, yəni kəsilmiş ayağını Və ayağını öpür və sonra deyir ki, Əmə və ləzəyi hamələni əleyk, inəhü ləyələmü ənni mə məşeytubik ilə haram. Məni sənin üzərində aparana and olsun ki, o, o özü bilir ki, mən səninlə heç bir haram işə getməmişəm. Vələ ilə məsiyyətin vələ ilə mələ yurdillə. Və səninlə heç bir asiliyə və Allahın razı qalmadığı bir işə getməmişəm. Sümmə əmərə bihə fəğusilət və tuyyubət və kuffinət fi qatifətin. Sonra əmr edir ki, ayağını yürürlər, ətirləyirlər, yəni kəsilmiş ayağını, kəfənləyirlər bir parçada. Sümmə bu əbihə ilə məqabil muslimin və asan onu mütləq qəbricanına aparı basdırırlar. Fələ mə qadiməl mədinə min indi l-valid. Təlaqahu əhlu bayti və əstiqahu yu yə'zun və ya yu yə'zun. zaman, yəni yanına mədinəyə geldiği zaman əhli, dostları onu qarşılayır və ona baş tələ verirlər. Fəca ələ yəqul laqad laqina min səfəlinə hada nəfəda. Və o da deyir ki, artıq yani biz bu səfərimizdə yani böyük bir çətinliklə qarşılaşdıq. Yəni buna əlavə başqa bir söz demiş. Fəqali İbn-i Qayyim, Rahimə Allah, Və ləmmə əradu qət aricli qanunəhu, ləv səqəynəkə şeyən, keylə təş'urə bilvacaq. i̇bn Qayyim, Rahimə Rahim deyir ki, onun ayağını, qıtını kəsmək istədikləri zaman ona deyirlər ki, Gəl sənə bir şey işirək, ayağını kəsdiy kəsdiyimiz zaman sən ağrını hiss etməyəsən. <gülüyor> Fə qalə, innəmə ibtələni liyara sabri, əfəu alir ki, Allah-u Teala mənə çəkib ki, mənim səbrimi görmək üçün. Mən deyir onun əmrinə mi qarşı çıxacaq? <gülüyor> Həmçin addımlardan e, 28 incisi al-istishara ya'ni həvlet etmək məsləhət almaq bu mövzuda inə al-istishara laha kubra fi tarbiyat al-abna heyetan uşaqların tərbiyəsi mövzusunda məşvərat almağın yəni məsləhət almağın məsləhət etməyin böyük bir rolu vardır fehi ahammu khuṭuwāt at-tarbiya wa aḥad u'āmidati Yəni, məşverət almaq, məsləhət almaq, tərbiyənin ən mühüm addımlarından və ən başlıca dayaqlarından sayılır. LİMA LƏHƏ MİN FƏVƏİD KƏBİRƏ VƏ TƏMƏRƏTİN CƏLİYƏ Çünki bunun böyük faydaları, uca səmələsi olduğuna görə. Yəlhəbuhə mən amilə bihə Yəni, kim buna əməl edirsə, o bunu artır bilir. Fəhiyyə təcənubuna bu gendis buna ketiran min al mushkilat lat nahnu fi ginan anha ida alayna yani bizə aid olmayan biz problemlərdən uzaq olarıq va buna gore bizə vacibdir ki yəni bu sahədə iqtisad ehlindən e, məshvərat alaq hansı ki onun dininə və elminə inanırıq va insanlar hər biri görsən dünyəvi işlərində məshvərat alır Başını almış tədiyi zamanda, yastı, ev almış tədiyi zaman, portlar almış tədiyi zaman yani onu bilənlerden, iqtisat əhlindən meşverət alır. Halbuki bu məsələdə sen meşverət almağa, yani mesləyət daha büyük ihtiyacın vardır. Hətə-nürbət rəhîməlləhə buyurur ki Vəlləhimə əstəşərə qəvmun qadt illə hudu liəfzəlimə bihəzrətihim səmmə tələ veəmruhum çürə beynəhüm Hasanə bəkrə rəhiməllahu buyurur ki: "Vallahi hər hansı bir qəvmin ən məşvərat edərsə, məsləhət edərsə, onlar hazırki halından daha üstün hala hidayət olunarlar, yönələrlər." Və sonra ayəni oxudu ki: "Əbu əmrum şura be inhum." Yəni onların işləri öz aralarında məşvərat almaqdır. Onlar öz aralarında məşvərat edərlər. Şura sıfatı 38-ci ayet. Aleykum. Buna misal olarak əşuranın məşvərət almağın mühümliyə dəlalarət edən məsəllərdən, misallardan Kəhanətün ansar qablə qudumu Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm izə arad və Yəni ansarlar peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Mədinəyə gəlməsindən əvvəl hər hansı bir iş etmək istədiyi zaman məşvərə edirdilər. Tummə əmilu əleyhi. Fəmədəxəhumullahu və əmərəhumu sallallahu aleyhi və səlləm bir dəlikə. Sonra o məşverətə uyğun şəkildə e, əməl edədirlər və Allah-u Teala onların bu işini tərifləyir və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də e, bunu onlara əmr edir məşverət etmək. Və həmçin addımlardan 29-cusu, el istixara İstixara duasını etmək, yəni xeyir, bərəkət Allah-u Teala-dən istəmək. هي هذه النباويه علمنا علمنا علمنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال ابو داوود bir yoldur. الله عليه وسلم بيوضه bize öyrədib necə hicabe radiyallahu anha dan gələn rivayətdə rasulullah sallallahu alayhi ve sellem yuallimuna al-istikhare fi kulliha peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem hər bir işdə işte bize istixara etməyi öyrədərdi kana yuallimuna sure min al-quran necə ki Qur'an'dan bir sure öyrətdiyi kimi istiharə etməyi də öyrədərdi. Yaxur, İzə həmmə bil əmri, fəl-yərkə rəqətəyni sizdən biri bir iş barəsində düşünərsə, iki rəkaat namaz qılsın, tərzdən əlavə namaz qılır, və salamdan sonra əllərini qaldıraraq bu duanı oxuyur. Allahümə inə əstəxiruka bi ilmikə və əstəqdiruka bi وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب أتمنى أعتق مولادينك دن sonra isteyeni Allah'tan istiyersen Allahüm in kun ta'lam anna hadha al-amra khayrun li fi dini wa ma'ashi wa mənim sonum üçün, həyatımın sonu üçün xeyirliydirsə, aqibətim üçün xeyirliydirsə, onu mənə təqdir et. Və ənkün tətə mənə həzəl əmrə şərrun li fiy dini və məaşi və aqibəti əmri təsrif anni və təsrifni anhu. Əgər bu iş mənim dinim üçün, hayatım üçün, yaşayışım üçün və aqibətim üçün xeyirli deyilsə, onu məndən və məni də ondan çevir. Təqdur liyyəl xeyrə xeytü kənə ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ Və hərdə olsam da, khəyri mənə teydir et sonra onunla mənəi râqsam وَمَا نَذِمَ مَنْ اِسْتَخَارَ الْخَالِقِ وَشَعَوَ الْمَخْلُقِينَ Və bunun yöndə da خالiqlən istiharə edən yani ondan khəyri bərekət istəyən və mümin bendələrlə mümin insanlarla da məşverət edən peşman olmalı وَتَذْفِطُ <coughs> ف۪ى <coughs> اَمْرِي ف وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَذَمْتَ فَتَوَقَّلْ عَلَى اللّٰهِ Və o insan da, öz işində sabit olar. Bəcək, Allah talib buyurmuşdur. Onlarla iş barəsində məşbərət et. Bir işə e, qərar verdiyin zaman Allaha təvəkkül et. Həmçə, adımlardan 6-cısı, 3-cüsü, أَدْدُعَا ثُمَّ الدُّعَ Dua və yenə də dua etmək. Yəni, ən mühüm məsələyi toxunur. Dua olduqca Eyühel abul fazil ve eyetül ümül ey şefqətli ata və ey şefqətli ana, yəni sizin üzərinizə düşən ən mühüm məsələlərdən də biri duadır. Yenə dua etmək, yenə dua etmək. Fiy aniwasiqakumullah fi tarbiyat ibnaikum tarbiya salihah taqudhum li xidmet hada'l və Allah taala istəminiz ki Allahu Teala uşaqların tərbiyəsində sizi yaxşı tərbiyəyə müstəqil Yani bu dünə hirmət üçün, öyle bir terbiyə ki, bu dünə hirmət üçün yünəşsin. Fəddüāu ləhu əhəmmiyyə əzîmə fī saləhəl-əbnə və istikametihim. Hayyətən, duanın büyük bir yeri vardır. Uşakların ıslahı olmasında, onların düz olmasında. Fəkem də'vətin vəfəqət səəhət-ə icabətin fəkənəs səbəbən ləsəəədəl-əbnə fiddarın. Nəçin içə dualar vardır ki, duanın qəbul olması saatına təsadüf etmişdir və bununla evlatlar həm bu dünyada, həmçinin də axirətdə xoşbəxt olmuşlar. Hakemin davətin əzllə yolu əbna və cəlatəm yəslukun dəriqələ və zəlal. Və nəçinsə dua da vardır ki, evladları yolundan azdırmış və onları zəlalət yoluna düşməyə vadir etmişdir. Sallallah billəti salihə, tumma la Allah fi kull qətvat mimma Və buna görə də salih duadan çəkinmə, yaxşı dualar istə, və həmçinin də öndə keçən hər bir addımlar üçün də Allah-u Teala edən ə, istə, dua et. Yəni, insan öz gücünə, öz əməlinə, öz taqətinə, öz səyinə güvənməməlidir. İnsan nə qədər səy edərsə də, çalışarsa da, Yəni, insan öz gücü ilə və səyi ilə zəifdir. Əgər Allah-u Teala səni müəffəq etməsə, müəffəq ola bilməksən. Yəni, ona görə əhlüsün nəvaz cəmaq həmişə yəni, orta mövqə edədir. Həm səyi etmək, səyi etməklə yanaşı, dua etmək, yəni Allah-u Teala-dən yəni, istəmək. Yəni, tək öz səyinə arxayın olmamaq. Əgər insan tək öz səyinə arxayın olasa, yəni, çalışmasına və elə Hər hansı bir işdə onun elə işinin qarşısını alan, onun da öz səyinə arxayınlaşması, güvənməsi olar. Yəni, bununla 30 adım qıtarır, çəkir inşallah. Yenə bununla əlaqəli olan məsələlərdən ataların evladlara qarşı olan məsuliyyəti. ما سلية الآبات تجاه الأولاد أطلعن أشخاص أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر ما سلية فإن طبيعة تكوين الإنسان على اختلاف جوانبه النفسية والتفرية والبدنية وعلى تعدد مراحل النمو وترارعه ترتبر ارتباطا وثيقا بما يكتنفه من العوامل التكوين والتحرير يعني الإنسان تبيهجة həm fikr, həm bədən, həm nəfsi tərəfdən və həmçində mərhələlər var, böyümə mərhələlərinə görə və mərhələlərində müxtəlif olduğuna görə, yəni ətrafdakılarla sıx əlaqəsi vardır. Yəni ətrafda olan hər bir şeyinə sıx əlaqəsi vardır. Wal yəni, insaniyyat tadudu min bain al-maqluqat bi hadhihi xasiyyə allati tumathilu qabilah al-aqliyyah wal nafsi seçilir, fərqlənir bu xüsusiyyətlərinə görə. Ağıl qabiliyyəti, təsirlənmə və təsir etmək xüsusiyyətləri ilə başqa məxluqlardan seçinilir. insan wa aqsar Yəni bütün bu dirasatlar, elmi tədqiqatlar deyək, yəni tərbiyə barəsində olan Ən üçün də el-nəfs, el-nəfs, yəni psixolojiya olan tüm tədqiqatlar, ola bilsin, yextil bir qərara gəlib, yəni az qala yextil qərara gəlir ki, yəni insanın ömründə də ən, yəni münbit yer, ən münbit vaxt onun da uşaqlıq vaxtıdır, yəni istifadə etmək üçün, yəni tərbiyyəni qabul etmək üçün. Ən münbit mərhələ, anası mərhələdir? uşaqlıq mərhələsi. Və <gülüyor> o ən uzun uşaqluğu müddət baxımından bütün görə? Çünki uşaqlıq vaxtı, uşaqlıq mərhələsi uzun mərhələdir. Yəni başqa məxluqlara nisbətən, yəni baxsa məxluqlardan yenə seçilən bu müəssələ insan, başqa məxluqlar, yəni heyvan, heyvanın uşaqlığı çox çəkilmir? uşaqlığı çox keçməlidir. Ama insanın deyə uşaqlığı çox çəkir. bu mərhələ, o tərbiyəni, yəni qəbul etmək üçün, yəni ömrün ən mübtət mərhələsi sayılır. Walakin kanat tiflumun indis in temyiz tabda liday qabilət ta'allum və ta'ammul və muhakatat fain al-abawiyyat talian bidawl akbar və al-asasi hada al-midmal hayawi. Yəni baxmayaraq ki uşaq, ana qurt keçim dövrünə, yəni çatdıqdan sonra artıq uşaqda yəni öyrənmə, fikirləşmə və yamsılama qabiliyyəti yaransa da belə ə, yenə bununla yanaşı valideynlərin bu məsələdə böyük bir rolu var yenə onların təəsiri uşağın üzərində qalmaqdadır və yafıq davruhun ədvar uxra əlləti tunad bil mədədə və müştəval biyə kəmmə və nev'an və umqan mərrat adidə yenə ə, valideynlərin rolu yəni cəmiyyətə nisbətən və başqa təsirlərin nisbətində e, olduqca böyükdür. Vay mumkinu talkhus ahammiyat masulət albat jahl aulad ala dawl hadisin nabawi allazi tu'assu ala aldirasat altarbawiyya waltiqiyya walmutalliqah atalarin uşaqlara qarşı məsuliyyətinin mühümliyini yəni bunu xülasəsini peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və sallamın hədisinə əsasən qeyd etmək olar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və də hədisdə buyurur ki: "Mən məmludum illə yulad ala fitra." Yəni hər bir doğulan uşaq fitrət üzrə doğulur. "Fa bawahu yuhawidanihi aw yunasrananihi am isə onu ya yəhudiləşdirir, ya nasraniləşdirir və ya hələ məcusiləşdirir. Yəni, bundan nə alınır, nə ortaya çıxır? Ənəl əbəvəyin yaqumən biddəul əvəl vəl əsəsi teşkil şəxsiyyət tıfil. Yəni, ilk rolu oynayır və yəni, valideynlər uşağın şəxsiyyətinin formalaşmasında. Yəni, uşağın şəxsiyyətinin formalaşmasında, yəni, əsas yük kimin üzərini düşür? Valideynlər üzərində. Və təkvin ənuvad usulü ki, və fikrihi və təvacuhi, və uşağın həmçinin əxlağının, fikrinin və yönəlməsinin formalaşmasında. İz yətəmidən əl-uslubu-l-mubəşir vəl-mütəkərrir. Nəyə görə? Çünki, yəni, illar, uşaqlar birbaşa, yəni, valideynlərə eytimad edirlər. Özərdə, təkrar-təkrar gündəlik valideynləri görür və onlara eytimad edirlər. Və yəqdil vələdü məhəhmi əddü və alə zəməni və alə zəməni və alə Yəni, uşaq valideynləri bilgə uzun bir mərhələni çeşirir. Khususən de onu istiyörlər de. Keməənəhumə yəfələn zəlikə tabxan və təciyyətən lə tekellüfen və mihnetən. Ve o təbii olaraq uşaq valideynləri o xüsusiyyətləri götürür. Ve aleykə əmnətə etirəhümə ət-tərbə və icəbə əv səlbən ağməq və aferhümə əvqa. Ve buna göre de valideynlərin əəmətləri e, Uşaqlara olan təsiri, mənfi və müsbət o, valideynlərdən asılıdır. Yəni, valideynlər nə qədər yaxşı olarsa, nümunə olarsa və bir o qədər də ə, təsiri, yəni, müsbət təsiri olar, daha dərin köksələr və təsiri də daha qalıcı olar. Həmçinin bu hədistən yəni, bəyan olan faydalardan təlaqqi olan bir abubey və ağz zərc lima baina və baina menə və şağir və xisəlat vərə vərəsiyə əşaq üz valideindən o fitri şeyləri də alır valideyin inədam el manə lə təmna və təarəq el əməliyyəti el qavə təlaqqi və əməliyyət və təəssür fəhəmsin bir arada mani olmadığına görə uşaqla valideyn arasında Yəni, təsir etmə tə, ə, və təsirlənmə səbəblərdə güzlə olur. Öyrətmə və öyrənmə. bu aydan, bi-fiəl il-müqriyət və al-müşəccəyət kəsirə mutənəvvə əllətiyyə və əhəl əbəvəli təxqiqi və qiyyətihmə tərbəviyyətiyyə əsrə və əməq. Yəni, ümmən valideynlər evladları üçün müxtəlif yəni, hazırlıqlarla, üslublarla qə yəni kök səbəbləri onların gəlbində təsir edə bilərlər. Və həmişə bu halda da olan faydalardan al-janib al-aqadim min tarbiyat al-abawayn. Fikirləndi şey burda əqidə tərəfdən də uşaqların tərbiyələnməsi yenə valideynlərə bağlıdır. Aham al-jawanib allati yaquman fi tarbiyat al Yəni əqidə məsələsi أن من المسائل من بريد عuşaqların tərbiyətimi olsunda və yəfuqu zalika el cawanib yəni bu başqa tərəflərdən də üsün olmalı bədəni və nəfsiy tərəflərdən bəllə səbila ila el muqaranə və el muqālabə bayna el cānib el bu iki tərəf arasında heç bir müqayisə də olunmamalıdır yəni dini tərəflə və insanın uşağın yaşayış tərəfi. İf yuhaddidu ad insan çünki din insanın gedişatını təyin edir, əbədi gedişatını. Fa huwa yuntazim al-hayat ad-dunya onun dünya və axirat həyatı bununla nizamlanır. Bənim əl-ətetə təcawuz al-hajat al-insan ukhra al-hayat ad o ki qaldı başqa ehtiyaclara, o ehtiyaclar isə bu qarşısında olan dünya həyatını aşmır. Və ona görə bu, hədistən alınan faydalara görə əgihlə məsələsi oldukça mühümdür tərbiyyə məsəlində və bu da, yani valideynlərdən e, çox şey aslıdır. Dördüncü diqqət və əmqət təsir ləzi yətbə'u l-validən və aqlihi, bihəyitü yeşibbül vələd alə dīni əbəvəyhi. Valideynlərin uşağın qəlbine və ağlına çox dərin iz salmalarıdır. Bələ ki, evlat, valideynin dini üzərində böyüyür. Uşak, ata anasının dini üzərində böyüyür. Lə <gülüyor> yekər yəftərik anhumə və lə yufərik avağidəhümə və məvrúsətuhumə eləqədiyyə vəl-dikriyyə qəydaən mülə illə nədirən Və görürsən ki, buna göre de görürsən ki, uşak, valideynlərinin ədətlərini, əqidə fikirlərini və başqa ədətləri Yəni, barmaq vəcə qədər olsa da tərkif. Nadir hallar istisnadır. Və həmçinin faydalardan təkafirul müəssirat, əsəlbiyyəl-müasirə, və tənəvvəəhə və təadrı mimmə yücəbihu əl-tiful-müslim və şəbbul-müslim əl-müasir ələ ixtilafil əf'ilə. Yəni, səlbi, yəni mənfi təsir edici şeylərin müasir dövrdə çoxalması. Hal ki müsəlman uşaq bununla qarşılaşır müxtəlif mərhələlərdə. Və indiki gülən artıq televizordur, radiodur və ümumən böyüdü. Velasi ma ma təvurr və intişar və <cələrdə> təl-iəlam və ətəsalat və mumavasəlat al-amrəzə yəcər hətəni tə'atin minəl mücəmməəl Əni üçün bir hədəftir. Yəni, müsəlman uşaqları düşmən üçün bir hədəftir. Düşmən istəmir ki, yəni, müsəlmanlar, müsəlman evladları iman məhkumunu düzgün başa düşsünlər. Onlar hər bir vasitəyə, hər cür vasitəyə əl atır ki, müsəlmanlarda yəni, din olsa da belə, zahiri din, yəni, iman məhkumu onlarda kök salmasın, yerləşməsin. Və bu da bizə onu bildirir ki, yəni uşaqlara qarşı ə, öz cəhdimizi, səyimizi, işləməğimizi daha da artırmalıyıq, yəni onların ə, dini ata-babalarının yerləşməsi üçün, güclənməsi üçün. Sumal tahsin diddati kumu teyyar fikri al-ghazi. Abu da o, yəni ölkəyə gələn əفكar Yəni, onları təyyarlayan axınlar deyilir. Fikir müharibəsi. Əsas görürsən, indiki dövrdə fikir müharibəsi olduqca əl fikri. Böyük təsir var. Ona qarşı uşaqları qorumaq. Thumma li'idədihim min bədi dəlifin li'yəqum idəvul rəiddi. Tərbiyyətl cil təlif. Bundan sonra da həmən uşaqlar da sonuna gələn nəslin böyüməsində onların da rolu olsun. وفي مجابهه للقوى المعاديه مثله فيما تستوجبه رساله المسن نحو نكتي وولدي واخواني المسلمين والناس اجمعين وليس يقوم بهذا الواجب الجيل على الواجب المتوقع غير الابوين المسلمين الغيورين يعني بو اشي ده kimlerdir musliman ve qeyret sahibi ova ana atadı İbn Kayyim rahimehullah buyurur ki İn Allahu subhanahu ve yu'selu al-walidu an waladihi yawm qiyam al Qiyamət günü Allah təala atadan öz övladını soruşacaq, övladdan atasını soruşmazdan əvvəl. Övladdan atası barəsində soruşmazdan əvvəl valideynindən öz evladı barəsində soruşacaq. Faynə o kəmənəl-əbə alə ibnə həqqan fəlil ibnə alə əbə həqqan atanın evlad üzərində haqqı olduğu kimi evladın da ata üzerinde hakkı vardır. Necə ki yani, şey Allah təala Quranı buyurur: "Və vasaynal intana bi Biz insana tövsiyət etdik ki, buyurduq ki, valideynləri ilə yaxşı olsun. Başka ayə və təala buyurur: "Qu anfusakum və əhlikum naran özünüzü və ailənizi qoruyun. Özünüzü ve ailenizden, yani evlatlarınızı koruyun. Öyle bir ottan ki onun yanacağı insanlar ve taşlardır. Ali ibn Abi Talibu radiyallahu anh ve ve addibuhum. Ali radiyallahu anh ki, uşaklarınızı öğledin ve onları edeblendirin. Sonra bu ayen okudu. Ve'abudullaha ve la tüşrikuhu <gülüyor> bihi şey'e ve bil valideyni ihsana. Allah'a ibadet edin. Ona hiçbir şey şerif, qoşmayın. Ve Nü'man ibn-i radiyallahu anh onun hadisinde gelir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur, اِعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ Evladlarınız arasında edalət olun. فَوَصِيَّتُ اللّٰهِ لِلْآبَي وَبِأَوْلَادِهِمْ سَابِقَةٌ عَلَى وَصِيَّتِ الْأَوْلَادِ بِأَوْلَادِهِمْ Ama Allah-u atalara tövsiyə etmək, uşaqlar barəsində, yəni uşaqlarla yaxşı olması, varəsində tövsiyəsi isə uşaqlara atalardan əvvəldir. Çünki Allah təaləlik ki, və avassinə insanı bi validaini husna, şərətülsiyəti ki, insan təsiyəti validinlər yaxşı olsun və halbuki atalara da Allah təalə tövsiyə edib ki, uşaqlarla yaxşı olmaq barəsində, onlar övlad barəsində, rəq ki Allah təalə buyurur, və la taqtulu avladakum xəşyət Aclıq qorxusundan öldürməyin. Fəmən əhmələ təalimə vələdihi mə yənfəuhu və tərəkəsudən fəqəd əsə iləyhi qayətəl isə. Əgər bir kimsə övladını ölmə, ə, öyrətməyi, ona təlim verməyi səhlənkar yanaşarsa, onu boş bıraxarsa, ona mənfəət benə şey öyrətməzsə, onu başlı başına bıraxarsa, artıq övladına qarşı çox pislik etmişdir. Həssiz dərəcədə. وَاَقْفَرُوا الْأَوْلَادِ إِنَّمَا جَاءَ فَسَادُهُ مِنْ قِبَلِ الْآبَدِ Yəni, çox evladların körlanması valideynləri tərəfindən olmuşdur və onlara qarşı səhlənkar olduğuna görə olmuşdur. وَتَرَكَ تَعَلِيمَهُمْ فَرَايدَ الْدِّينِ وَالسُنَنَةِ فَأَضَعُوهُمْ صِغَارًا Uşaqlarına dini sözləri öyrətməmişlər və sünnələri öyrətməmişlər Uşaqları balaca ikən zayi etmişdilər. Falam yentefi və bi anfusim və ləm uşaqlar nə özləri mənfəətənmişlər, nə də böyüyəndən sonra da valideynlərini mənfət etmişlər. Tamaa'at ba'du walad ala al-uquq, fa qala ya abati inni taqaqtani saghiran Atasına qarşı, özünə qarşı ağ olduğuna görə, qarşı çıxdığına görə və uşaq da qayıdıb deyir ki, e atacan, balacalıqda sən mənə ağ oldun, böyüyəndən sonra da mən sənə ağ oldun. Və ədaatəni validən fə ədaadukə şeyxə, sən məni uşaq ikən zay elədin, qocalandan sonra da mən sən zay etdim. Və qalə, mə əfsədəl əbnə mitlə qaflətil əbə və ihməlihim və istishalihim şərarun nər beynə siyəb. Yəni, uşaqları ən çox körləyən nədir? Ən çox körləyən valideynlərin, ataların qafil olması. Yəni, bir xəbər olub, o evladlarını öyrətməmələri, boş bıraxmaları. <gülüyor> Fə əqsərul əbə yətəmidin mə əvlədiyim, əvvə mə yətəmidil aduvu şədid. Əl-ədəvə mə əduvvəhum ləyəş'urun. Yəni, bir çox atalar yəni, öz evladları ilə elə bir mövqədədirlər ki, necə ki, şiddətli düşmən, ən qəddar düşmən öz düşməni ilə olduğu bölgədə özü də hiss etmədən. Fa käm ata vardır ki, dünya və axirət xeyrindən məhrumdur. Wa aradahu li halakid bütün Bunun bütün bunların hamısı nəyə görədir? Onların ataların səhlənkarlığına görədir. Allah Teala'nın haklarını qorumadıqlarına görə. Ve iradun amma alceballah ali min salih ve onların Allah'ın vacib etdiyi menfaatli ilim, salih amelden üz döndərdiklərininə görə. Haramahum intizab evladihim ve haram el-avlad Və bu kim aməllərinə görə evladları faydalanmaktan məhrum etmişlər və evladlar da onların xeyrindən məhrum etmişlər. ونفعهم لهم وهم من عقوبه الآباء ابن القيم رحمه الله diyor ki bu da birçok hatanın ortaya çıkmasına neden olur ki çocuk ebeveyni ihmal ettiğinde, onlar farkında olmadan zarara yol açarlar. Bu durumla büyük tehlikeler ortaya çıkar. Yani valideyn, uşağını, boş bıraktığına göre, öyle zararlar ولا سيما اهمال تعليمه امور دينه واخلاقه وحقوق غيره وخصوصا برده وله اولur ki dini isleri axlaqi ve haqqlari <gülüyor> yani felal fi hada al juhd al kalil hafizan lil abae yani burada qeyd olunanlar khetesinde və yaxda inşallah qeyd olunacaqlar khetesinde atalari öz ulladlari ile maraqlanmağa yöneldəcək vardır və an yəqum bi vacibatim şər'iyye tijaha zalatil əsbab, babunnu ataqu validinl, atalar hussandə öz ciğer paralarına qarşı, yəni əlvadlarına qarşı şər'i vəcibləri yerinə yetisinlər. Kayya namul cəmi bil hayatit tayyibə, bununla da hamı xoşbəxət həyatı şərtində olması üçün və əbədi neməti qazanmaq üçün. Çünki Allah Teala bunu vəd etmişdir. Men a'milə salihən min zəkrin aw unsa mu'min. فَلَنُحِيَنَّوْ حَيَاتًا طَيِّبًا Hər hansı kişi və yaxud da qadın iman gətirdiyi halda salih əməl işləyərsə, biz ona xoş həyat verərik. وَلَنَجِّيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِيَحْسَنِ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ Və biz onların mükafatını etdiyi əməllərdən daha gözəl şəkildə verərik. Şələ, bu müqəd müqəddimə idi. Hatıq gələncəsən mövzunu özünə kitərik. الله قال اشتفى المنتين أقل الله يحمد وعلى آله يوح أحمد الله